Подумки Олег вибачився перед Ольгою, подумав раптом А якби не я був її коханцем, а якийсь молодий бахор, Вона б йому теж саме виказала Потенційна зрадниця, сучка Які гарантії, що я вийду сухим з води? Моє слово На сьогоднішній день надійнішої гарантії у вас нема Олег, час іде, а ми воду в ступі товчимо Олег Баскін тяжко зітхнув і сплюнув з четвертого поверху. Рум'янцева дуже втомив цей спекотливий день. Телефони на його робочому столі підстрибували від безперервних цвінків. На кінець дня були деякі результати. Перш за все, за відбитками пальців на автоматі встановили, що стріляв з нього не хто інший, як словнозвісний басмач, на якого оголошено загальносоюзний розшук. Убивця, насильник, мародер, грабіжник не придумав нічого ліпшого, як з'явитися в його, рум'янцева, місті і стріляти з автомата. З одного боку, непогано було б його злапати. Це одразу підніме його рум'янцева авторитет. А з іншого боку, ну і хріну таку болячку. Знайшли власника старенької трійки. У нього таке алібі, що позаздрить будь-хто сидів зранку на прохідній консервного заводу. Перепустки перевіряв. Більш як сто осіб підпишуться під цим. Але вахтер пояснив, що позичив машину племінникові, Петруні Ігорю Дмитровичу, якому 21 рік і який притягувався в адміністративному порядку за фарцовку тричі. Викручуватися вмів віртуозно, був дуже обережним і привертав увагу не сам по собі, а постійно через якесь непорозуміння Вдома цього Петруні не виявилося Сусіди розповіли Брилеві, що батьки Ігоря розлучилися Розміняли квартиру, живуть в різних районах міста Мати навіть під іншим прізвищем Ні, вони не посварилися, не скандалили Розійшлися тихо, мирно, іноді перезвонюються Хлопець живе то в батька, то в матері Отак Батько-нафтовик поїхав позавчора на бурову. Нову адресу дружини знає тільки він. Господи, який дордом! Рум'янцем подивився на годинник. Десята вечора. Додому, терміново додому. Контрастний душ, кава, ліжко. Він розпорядився турбувати тільки тоді, якщо буде щось надзвичайно важливе, викликав машину і поїхав додому. Він вже заходив до під'їзду, коли почув за спиною, як хтось гукнув його на прізвище озирнувся з БМВ виходив незнайомий чоловік з букетом квітів шосте чуття підказувало Рум'янцеву що він даремно відпустив службову машину незнайомець спокійно наблизився до нього поки що непомітно ворожих намірів спокійно полковнику спокійно я хотів зайти до вас та ваша дружина не дозволила мені зайти правильно зробила не сперечаюся Різний люд вештається. Ось передайте їй квіти. Давайте сядемо до моєї машини. Є серйозна розмова. Вони вмостилися на задньому сидінні. Водій і ще один хлопець вийшли на повітря. Хто ви? І що вам від мене треба? Моє прізвище вам нічого не скаже, або скаже дуже багато. Вам потрібно знати не це. Вам треба знати, що я допоможу знайти басмача та інших винуватців, Вранішній пригоди. Він говорив буденно, немов передавав прогноз погоди на завтра. «Нічого не розумію. Хто взагалі...» «Зараз я все поясню». «Басмач і його приятелі вбили людей, які були мені дорогі, і пограбували їх». «Мені потрібно повернути пограбоване. Вам заарештувати злочинців. Якщо ви дасте мені три доби, я віддам». «Віддам вам басмачай його спільників з усіма тельбухами. Вам лише треба повідомити мене про все, що вам вже відомо». До Рум'янцева дійшло нарешті, хто ця людина і що вона йому пропонує. «Ви зглузду з'їхали? Ви взагалі розумієте, до кого...» Незнайомець не дав йому закінчити. «Так, розумію, все розумію, зовсім нічого не робити я й не пропоную, але три дні створювати видимість дії – це для вас дуже просто». Пам'ятаєте справу про зникнення чотирирічної дівчинки минулого року? Вас і тоді штовхали з усіх боків. Півроку слідча група активно створювала ілюзію копіткої роботи, хоча розслідування не зрушило з мертвої точки. Ніхто не знав, де шукати. І це зрозуміло. Тільки у Стівена Кінга є ясновидці.